Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi, rabbi l'alamin Ussalatu wassalamu ala rasula Muhammadu ala alihi wa ashabih Wa mentabih ahum bi ihsan ila Yomiddin Të gjitha falendrimet, lavdrimet, adhurrimet tona i takuna Allah të madruar Nërsa lavdata dhe bekimet et i t'i qofshimi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Faminia shrokat Dhe të gjitha ta qenë djekin këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru k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 Por Zotë Gjellewala përzidhë nga krejesë ti Ata që i bënë pejgamber Këta njerëz nuk janë pejgamber Por pa dushim se janë në kulmin E të arriturës shë mund të arriturës një një njëri Nga dhevesmëria, nga vlerat, nga mirësia E kështëmerat Andaj kam përmandu të akimin e kaluar Por osinë e Abu Bakrit, radiallahu anhu Në fund të jetës të ti Qëfar i tha Omerit, radiallahu anhu, dhe përmestit të gjithë umetit se si duhet të silen dhe projnë e kështu më radhë. Ndërësat dhe të vazhdoj me lenë e latë manua me porosin dhe mësime që i la Omeri, radiallahu anhu, në fund të jetë së ti. Omeri, radiallahu anhu, kë shak i pejga meri sërëllahu alësallem, i cili udh, i udhhoqi muslimantë,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 Tjep me kuptu sa a thu valë, ndë një ere ka pasë kësi njeri që kësu ka gjyku dhe ka qenë ka qi drejtë Omeri Radjallahu qëli asë një herë do tëtë nuk e ka shfrydzu mundësin për të i bërë dikujtë pa drejtë për, për kundra zi, do të shihni edhe në moment të fund tjetës e ti se sa i drejtë ishte dhe kush ishte Omeri Radjallahu anhu Por si kurësja si kam përmendë në të njërështë të mëdaj nuk dua që të mbetën vetëm por osit e tyre se si kanë vdekë Por dua që të interesojmë për jetën e tyre dhe si kanë jetuar Për një jetë me të vërdej të bëshme, të mbushme, sukseset dhe të arritura që mund të i arrit njëri njëri njëri njëri në kësaj vote Omerë i rrëdjalanë hu pa dëshimë që ishte njëri shumë i drejtë por ju jo gjithmonë të gjithë e duan njërin e drejtë. Por ju jo gjithmonë të gjithë u pëlqen njëri i drejtë. Ka njerëz të atij lloji se u azën rrugën njëri i drejtë. Prandaj edhe thurën kurthe të ndryshme ndaj tij duke u munduar që ta largojnë nga skena kësa të të e kësaj jete, që pasoi në mungesë të njëri të drejtë vazdoin me padrejtinë e tyre. Dhe kështu ndodhi me Omer ibn Abdillah, u i cili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 se për qëfar plagash bëhet fjallë. Dhe një nga këtu mënyrët ishte që, të i pët njëri u të pinë qumësht apo uj, për shikuar se, sa po e mbanë këtë lënë këtë trupi, dhe po sa i dhanë qumësht me pi omerit rëlanu, i doli qumësht nga vrima që i këse shpuar a mjeti, i mbreht nga dora a ti të pabesi. Atër e mjeku, tha këj njëri, nuk ka shumë jetë nga shto të thotë po shihet nga gjendja e tij se është në gjendje të tet kritike. Atëra djali i tij Abdullah ibn Omerit radiallahu ehi mori babën e tij dhe ia vendosi kokën pranë. Na të na kuptim që t'ia leson të pak mënyrën se si ai do të bëjë rahat. Dhe në këtë rast Omeri radiallahu anhu i dha fjalën e fundit. Pas një dite të, të gjatë me suksese e me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 Ka vdekë për gëmëberi sallallahu a të sallam Me ka qeni knaqin me ty Qa bëdëm punë matë madhe Pastaj Pasti ka vdekë e bubekri Dhe ka qeni knaqin me ty Dhe ta shi duke Vdekur si një dëshmor Si një shihid I vrar në mimber Namaz duke upri musimanu namaz Kjo pa duke shi mosh në deri madh Atere omeri radjallahu anhu I tha ibnja abbasit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 që të shpëtojnë nga trishtimi dhe të shpëtojnë nga pesha e rënd e daljes e daljes nga kjo botë në botën tjetër nga se podel nga një botë njohër nga një botë pa njohër nuk po din ku po shkan dhe qëfar do ndodhë me te Atere, Omeri Radjela Anhu i dha dhe disa porosi të cilat, nështëa nuk janë drejt përdejt të drejtuar a neve por fjall që i tha me dëvërtet ishë shumë dhe me thënëse Pas zithat i kontributi Pas zithat aty dhe të arriturave Vdeq pegameri sa osele me i knashin me ta Omeri radiallahu ta'ala anhu Po shprejet në fund tjetës e ti Dukë i thëm birit e ti i bëni Omerit Më alargo kokën nga preheri dhe më bëndos në tokë Atër i tha, i bëni Omeri E qëfar dalimi ka, o ba bëjmë ku e ki kokën Anë preherin te ma në tokë Në të kuptim, rera hatë e më se bëmiten të lasha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 Shka kërkaj leje aishës, radhjallahu anha A ka mundësi që dvorosëm afer Muhamedi sallallahu alai sallam Nga someri, gjithë jetën ishte afer Muhamedi sallallahu alai sallam dhe afer e bubekrit Andaj, Muhamedi sallallahu alai sallam është dvorosë në dhomën e aishës Nga sa aty kështë e vdekur dhe tradita e pejgamberve ishte që ku vdesin aty vorosëm Anda pejgamberi sasallimu voras në dhomën ku vdiq, në dhomën e Aishës radhiyallahu anha. Dhe afërti për skajit i vorasat e Abu Bekrit radhiyallahu anhu dhe lakmonte pjesën e tretë të dhomës Omerit. Edhe pse atë pjesë e kishte ndarë Aisha radhiyallahu anha për veten e saj. Që të vorasut afër burrit të saj dhe afër babës së saj në dhomën e saj e kishte ndarë atë pjesë për veten e saj. Mir po i tha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 Tha, kur të vdes dhe më nëzirë një nga shtëpia, prapë kërkan i leje ajshës rrëdjallohan ha, apo më lejan më bërësat të. Se më zvalë është në gushtu prej meje duke qenë i gjallë, e më ka dhonë për parësi. Kërkan i leje dhe një herë, e në qovë se pas dhejkës me e pleja tërë më bërës një afer, dy shokve të mija pëtër. Andaj, kur dheqë o meri rrëdjallohu ta ala anhu, të kraht musliman ndem i sufet e tyra kaluan pran dhomës së Aishës ku ishte i vorrosur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shoku i tij Abu Bakri dhe i than Omer i vdiç por laj forosi që prapë më don leje apo jep liem u vorros ofër di shokut e tij atëra Aisha radhiyallahu anha tha se i kam dhënë leje një herë dhe ajo mbetet si kam thën dhe u vorros Omer radhiyallahu taala anhu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 Nësa ishte i vdekur, i nuk ishte Por respekt për te Dhe ndërime për omerim A ishte radiallana mbulohaj Sikur se mbulohaj kur dhe në rrug Edhepse futaj në dhomën e njerëzat të vdekur Me të vërtit Mendoj që Vec shpalosja E kësojnë gjarja je Dhe disa prej zhvillimeve Që ndodhën në fund tisë këti njëri të madhë Jatë mjaftushme Përshdojnë këmën me kuptu se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 Ma dje, se paku djetë a jetën kuran kanë zbrit Në pajtim e mendimin e omejët radiallahu anhu Nuk është njëri voglë kjo Me që thatë, a thu valë, pse e kishtë e këtë dro Pse e kishtë e këtë frikë me i dole lotë për para Nuk është frikan dhe Allah gjëllewara gjithë më përshkakt më katëve Edhepse dhe kësaj duhet njëri tja këtë dron Qfar ka bërë Allah me më katë të kaluara ose mëkata që vazhdimisht njerëzit i bojnë. Po njerëzit e vëdhai nuk e kishin vetëm aspektin e mëkateve, por e kishin aspektin e turpit para Allahut azhgal. Për çfarë arsye? Për, për shkak të negativeve të shumta që Allahu na i ka dhuruar dhe falendrimit të zbrahtë, ti e ke fal namazën, alhamdulillah, e ke krye obligimin e Allahut të mënduar. Mi po namazin që ke fal, a është në nivelin më të mirë të durr që është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 Qka ke kërku për Allah, të gjellë, ti përkërkan për ti kënatësin e tia, po. ti, apo? Ti përkërkan për ti falën e ti, ti përkërkan për ti gjennet në ti, me qka? Me qëfar mundi? Përndaj, dalimë me së të dyave, me së mundit dhe kontributit dhe angazhimit dhe asaj që përkërkan së ashtë e madha, kjo dalim për dushim se pradhon një lojt turpi dhe keq ardhja për të dhërë Allah, gjellë, lëna për para, apësa. Dhe kjo është ajo që ka shësuar Merin radiallahu taala anhu. Eduta shikoj këtë modestin që nuk ndahet nga krye deri në fund tjetër të tij apo. Edhe pse vi një Abasi, që nuk është njëri thjesht. Imja Basi është nga dietarët e sahabeve. E mëqin dietar i sahabeve nuk ka sikurse mekon dietar i njerëzve të tjerë pas syna. Do thotë njëri nga njerëzit më dijshëm të pasuesë të Muhamedit sallallahu alaihi dhe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 Në është ta mungesë e falënërimit, ndashtë ta dopsisë, ndashtë ta ndashtë ta, ta gjërave që Nuk e din asë kush posti edhe Allahu të të gjëllë Andaj bëhu ashtu si je, e jo si kur të lafdruj njerëzit Bëhu ashtu si të nje Allahu të gjëllë e gjëllë, bëhu ashtu si kurse e nje të të vetë në tonë E jo si kurse të lafdruj njerëzit, nga të njerëzit të lafdruj atë që din Ose lafdruj atë që shohin Po njerëzit nuk e din disa aspekt e Andaj, nuk ka situatë, nuk ka lafdim, lafdrim këtë botë Që ka mundësi, besimtarin me e zhvesh nga përullja Nga mëdësia që duhet me të regu vazhmisht për Allah të matë nuk më ha Apo, ke buhë punë të noja është të vërtet Mirë po, në nënë tjetër, sa të ka begatua Allah të zhjel Dhe ke fundi, kusht ka dorë mundësimi buhë këtë punë të mira Pas Allah të zhjel Andaj, mëdësia, përullja, keq ardhja, kërkin falja Gjithë mund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 çënëser i dër për Allahut, ëh për Allahut çeti për para, se tani mos ka punë, tani ka llogari. Ndërsa punë e darta që ke bue çti para vetë gjithmonë. Çu çesha ke bue? Do të bësh shumë më tepër. Çu çfarë punë ke bue? Çu sa kohë ka kalu? Ës ke qen si duhet. Shikao, nat kuptimin jo të dekurimit, jo të zhgënimit, jo pesimizmit, largo saj, por motivimit për të bop punë mira. Nga se se ke krye misionin hala Donier 2-3 punkt mira i bojnë dhe kujtoj që ajo është e mjaftueshme. D2 ri er jap, D3 e er bën punkt mira dhe mendon se i çako që si japin kurrën e boll për një 2 ale kum dhon, ose kum bo, ose kum vallai, vendosë, vendosë para vetë një punkt ligj që i bën në herë çetetin. Thuaj subhanallahu, sa duhet më bëu për më fshi këto. E punti mira që ti mas spinë. Mos i si shit për para me i paqje me lavdëvjetën tonë, bëhu modest dhe i përul në Allah të xhehel. Dhe e fundi që duha me prantë të në, në lezër për i kësaj është Shikoni edukatën e Omerit radiallahu anhu Me Aishën radiallahu anha Me grua apo? E përse kjo është e maj pushteshëm sa Aisha radiallahu anha E përse kështë hak Nga se Aisha është, është vërtir që i kështë e babë Ebu Bekrin është vërtir që i kështë e burë Muhammedin s.a.s. Mirë po Omeri radiallahu anhu saka që që një një një një një një një një një Kërkim lejes Sa nga duhet këtë dukatë Sa të kanë njerën dohet Përshamu ljenë duke nëjtë dy vit Dhe dube se duhet në pun t'yne Vjen në dukush ullit pa kërkulli Në fala, ka mundësime nëjtë Apo Ose futët me një venë Ose, ose rinët dikun Ose merët diqka Ose të shumë ta që Kanë be me dukatën Ku është dukatë Ku është herbija Silja Si ku se këmë ben në gjami Apo Në rrugë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 Ose kërkim i lesë, pa marës ishtë në qëfar aspekti Me hy, në shtëpe, me marë diqka, me netë me dy vetë, mu taku me dikan, me artë e dikosh E kështu më rrath Edhe në qofë se refuzot dhe një lesë, nuk banë kjo me të shqetsu Ose kjo me thonë një marësha mo leja, ose një shkofësha në herën e këti kërmo Në zbanë kështu Për dhe Laugje Leona ka thonë Që kërshka në dikosh me najtë Kjo regullë është Ske papën ose e ke lebra numër telefoni m'fal po duam ard, do t'vëllloj sikon punë. Ma bën hallall çira herë. E ajo tani kur të mbyll telefonin më thon, "Dhersha mua aty, unë li pa më ard." S'bën kësu. Ose po jamë në tunë 9 dhe m'fala, "Bën mul." Jo valla s'bën, ja të buni më vërt. Ma bën Allah Allah ila. Shko, më thon, "Pastaj unë ziçka lipe le, unë ziçkanë shmona, s'ka në shmemë kë kështu dukat." Atë dukat është. Nëse ti pët leja, alhamdulillah, nuk ti pët leja. Po falem, më, më bëni Allah largo pa pa as diçka shpirt, pa bën ndonjë urrëti, ndonjë diçka të keqe, nga se nderman është, njerëzit kanë punë të tyre. Herën ti të jap atë leje, s'prih punë. Për të nuk duhet këtë punë më kësht të madhe, apo sem nën çmoi, em fye ose në valle, unë lypamë shkuaj s'm pranoj, i shko në të spija, kurse ki shkon të bop, ose dhashën në pranu, këtu para gjykimit të panevojshëm. S'ka nevojë. Kërkon leje ti apo? Alhamdulillah, nuk ti jap atë leje.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 Në gjanë ne pashamosi kusapo kimi rason donjëra. Kur zi kur jemi ndonjë fëmijë në xhami. Apo haj fëmia bërtet të kanë vrapone, edhe ai që është përgjithësi smërdit për kët punë. Kush përgjithësi ndërzi gjë? A pengon dikonë as që zon dikonë, as nuk do më falë rahata. Më pasi përgjithësi, s'mos të pengoj vllo dikonën. Mos dikon për të çesë jene. Kimë çunir punë të veta, rahatin e vete. Ka sosh kë pjesë edukatorë së muslimanët. Në ne këtë mësim më të vërtetë të ndihemi më përgjigjës përballë rahatisë të tjerëve, më përgjigjës përballë komoditetit të tjerë. Më, më përgjigjësi. Mo's perçoit dico, mo's me dit du di coup il paye problème na. Bash nuk ka rregull kjo punë. Por unë jo me kishën njëri punë të veta, a pendoi dikanon na, se se dikanon ai kompo di cui te longe, qe so me ranci pastaj. Sa është kjo edukata muslimanit? Per Omeril jo dje lalon na mson në, në fundit të së si se duhet timë të edukuar, të sjellshur, të sillni me përgjigje.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 الله أشبه الله في المعنى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا